Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbil Alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i al wal mursalin. Amma ba'd. Inaufuata ikhwatul kirami ni hadithi ya tatu katika zile hadithi 40 za imamunawi an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattabi radiyallahu anhum ma qala Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul bunya alislamu ala khamsin Hadithi ya 3 ni miongoni mwa zile hadithi 40 alizozikusanya Imam katika Asema Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattabi sami'a Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nilimsikia mtume rehma na amani ziwe juu yake yakulu akisema buniy alislamu ala 50 uislamu ulijengwa juu ya mambo matano au uislamu ulijengwa juu ya nguzo tano akasema Sheikh Uthaymeen Mwenyezi Mungu amrehemu katika sehemu hii hadithi asema famata ata bihadhi alkhams faqad islamuhu asema Sheikh Uthaymeen Mwenyezi Mungu amrehemu ule wakati mwanadamu atazitekeleza nguzo hizi tano ambazo uislamu umejengwa juu yake tayari uislamu wake utakuwa umekamilika kisha akasema Sheikh Uthman kama anna albayt yatimu biarkanihi kadhalika timu yatimu biarkanihi kama ilivyokuwa kwamba nyumba hukamilika kwa nguzo zake vile vile uislamu hukamilika kwa nguzo zake na hapa iku watu kirami ni kwamba binao hii ni maanawi imefananishwa na binaul hissi maana yake ni kwamba albinaul bina' lile jengo lenyewe hasa ambalo wanaishi mwanadamu idha nadama ba'dhu arkanihi lam ni kwamba jengo lile la, la hissi ambalo mwanadamu analoishi linapo, zinapoporomoka baadhi ya nguzo zake ni kwamba jengo lile halitakamilika fa kadhalika al ni namna hivyo hivyo jengo la kimana yaani uislamu ukiwa baadhi ya nguzo zake hazitakamilika basi utakuwa uislamu wangu mimi au wako weo utakuwa haujakamilika maana yake ni kwamba mtume alaihi salatu wasalam alituambia kwamba uislamu umejengwa juu ya nguzo tano ni kwamba kwa kila muislamu anatakikana atekeleze nguzo zile tano kisha akasema mtume alaihi salatu wasalam akawa anaanza kueleza nguzo moja baada nyingine shahadatu alla ilaha Allah. nguzo ya kwanza ni kushuhudia kwamba hakuna Mola anastahiki kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi isipokuwa Mwenyezi Mungu na hapa ndugu zangu mbonauni ni kwamba hii nguzo ya shahada ni kwamba min adha midaa'i mil ni miongoni mwanguzo kubwa za dini ya Kiislamu. Kwa nini? Li anna yu muddamu yuṣamuddu damu wal Kwa sababu kwaangozo hii damu yangu au damu ya mtu mwingine huhifadhiwa. Yaani mtu anapotamka shahada na akaitekeleza inavyotakikana huwa ni sababu ya yeye kuz, eh, damu yake kutomwagwa au kutodhulumio au kutowawa na mali zake vile vile kuheshimika zisipore au zisichukuliwe. Kwa hivyo nguzo ya kwanza miongoni nguzo za dini ya Kiislamu ni shahada na tumejua kwamba hii nguzo kubwa ambayo damu huifadhiwa na mali huifadhiwa Kama anavyoeleza mwenyewe Mtume alaihi salatu wasallam, "Umirtu an wakati la nasa Mimi nimeamrishwa nipigane na watu hata ya shahadu an la ilaha ila allah paka washuhudia kwamba hakuna muola kwa kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi mgu. Wayuminu yuamini kisha waniamini mimi wabima jiitu bihi na waamini yale niokuja nayo kisha akasema mtume faidha faalu thalika wakishafanya hilo Asema asma mu'minni dima'ahum au usimu minni dima'uhum yani watakuwa wakishafanya hivyo watahifadhi damu zao kutokamana na mimi wa mwala hum na mali zao watazihifadhi ila bihaqqiha ispokwa kwa haki ya uislamu wa hisabu hum Allahi na hisabu yao iko kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo nguzo ya kwanza inakuwa ni shahada na tumeona kwamba ni nguzo muhimu kabisa katika dini ya Kiislamu. Kisha wa anna Muhammadan Rasulullahi na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yaani unaposema shahada to la ilaha ila Allah kwamba nakiri kwa moyo na nabainisha kwa elimu ya kwamba hakuna Mola na يستahiki kuabudiwa kwa, kwa haki ila Mwenyezi Mungu wa anna muhammada rasulullahi na kuwa hakika mtume muhammadi ni mjumbe wa Mwenyezi na kipengee hiki kinachosema wa anna muhammada rasulullahi maana yake ni kuwa bi annahu mursalun min, min, min, min, min indi min subhanahu wa ta'ala kuamini kwamba muhammadi ni mjumbe aliyetumilizwa kutoka kwa Allah yeye Mwenyezi ndiye aliyemtumiliza tajibu mahabbatuhu wa ta'atuhu ni lazima kumpenda mtume na ni lazima vile vile kumtui. fima amara katika kila alioamrisha wa fima fima akhbara kumkubali na kumsudiki kwa aliyota aliyotolea habari hii ndio maana wa anna muhammada rasulullah kisha tunaeleza tu kwamba kwa ufupi kwamba neno hili Shahada Allahu Allah illallah kwamba kuna ndani kuna nafio na vile vile kuna ithibati. yani unaposema la ilaha Allah. la ilaha la manaki ni kukanusha kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu yani hakuna chenye kuabudiwa wala hakuna mwenye kuabudiwa illa Allah ni kuthibitisha ibada zote zitekelezewe au Allah subhanahu wa ta'ala na maana yake ni kwamba hii ndiyo kalima. Kalima hii ina ahamia ina umuhimu mkubwa katika maisha ya Muislam na miongoni mwa umuhimu wake ni kwamba yajibudda wa to ni lazima kila muislamu aweze kulingania watu kwenye neno hili kama alivyofanya mwenyewe Mtume alaihi salatu wassalam wakati Muadhi bin jabal kuelekea sehemu za Yaman akawaambia mtume alaihi salatu wasalamu akamwambia muadhi ya kwamba inaka hakika muadhi na kutuma mimi taati unawaendea qauman watu min ahli alkitabi mayahudi na manasara lakini fali yakun awwal ma tad'uuhum ilayhi liwe jambo la kwanza ambalo utawalingania hao ahlu kitabi shahadati Allah ilaha illa allah ya kwamba hakuna mola kwa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo kwa ufupi ikhwatul kirami ni kwamba unaposema A, shahadat shahada Allah ilahe kama nguzo ya kwanza miongoni mwa zile nguzo tano ambazo mtume amesema kwamba buniy alislamu ala 50 ni kwamba unakanusha vyote am, am, unakanusha kwamba hakuna ibada isipokuwa afanyiwe Allah subhanahu wa ta'ala yani unakanusha na unathibitisha unakanusha nini unakanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume na mwenyezimu Mungu kwamba havistahiki vifanywe. hakuna ibada inayostahiki kutekelezwa ila itekelezwe kwa Allah. Kisha unaposema ila Allah unathibitisha kwamba ibada inatakikana itekelezwe kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nguzo hii ya kwanza ina umuhimu mkubwa ambapo kwa nguzo hii damu yangu au damu yako au damu ya mtu mwingine huifadhiliwa kwamba hakuna haki ya Muislamu kuma damu ya muislamu mwingine kwa nini kwa sababu katamka shahada allah ila ilallah vile vile ni makosa kwa muislamu kupora mali ya muislam mwingine kwa nini kwa sababu amelitamka neno hili la shahada yani kwamba hii ndio protection au hii ndio kinga ya kila muislamu ambaye ameamini kumwabudu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni sehemu ya kwanza katika hadithi hii ya tatu na insha Allahu Taala tunakuja sasa kuingia sehemu ya pili wasallallahu alaihi wasallam ala rasulina muhammadin wa ala Adi, wa imeletwa kwako na uongofu.com